Tabakoaren erretzea txaga dela neorkestu zalantzan jartzen, baina azken urteetan tabako usteko baliatu oiden vaporezko zigarreta elektronikoen kasuan ez tabaida jaundia sortu da eta egoaldean, zurumuru eta zalantza horiek guztiak astapeneko loraldia bizi izan duen negozio bide berri horrek, berezko krisia bizi izan du azken denbora hauetan e, gein bera eranginezak kol du nahusi egurantzuri? Mm, bai, ala da, e, gainbera bera. Eh? Eralitateak dio mundu osoan 2.000.000 euroko merkatua sortu duela zigarreta elektronikoen sektoreak, Europan 21 miliune ingurukoa eta Euskal Herrian ere horren parte bat geratzen zen, noski. Edo, bai, esan duan bezala geratzen zen, eh, lau saltokitik iruk, atiak itxi baitituzte egualden azken urte erdian, eh, saltoki berezituak hain zuzen zigarreta elektronikoen kasuan. Geroz eta gutxiago saltzen baita munduko osasunaren erakundeak eta eh, agitarian hitzek ere eh? zigarronen lurrina arnastea, ba, arriskutxoa izan baitekela adirazi zutenetik. Bainan, dan jarriazen zigarretu elektronikoa, horiko tabakoaren alternatiba gisa ola egine izan zen. Mm, ba, bai, zeharo, eta hortan hain zuzten ere egondeiteke koska. Eh? Kontua da, tabako trabizionaren aldean, zigarro ba, elektronikoa sortu duten merkatu Este la Stapenetik argiki arautua izan. Eh? Negozio horrek eragindako irabaziek ez dutelako tabakoaren inposa mailabera eta debekoak ere ez dira berber noski ez da publizitateari dagokionez ere. E, askok diote tabako enpresa hundiek, ba arerio arriskutsu bat ikusi butela, zigarro elektroniko horiengan, baina badira, hain zuzen ere, ba unkitoak diren sektoreak, industria farmaceutikoa Besteak beste, inork ez daki zehazki benetan lurrin hori, ba kaltegarria den ala ez, dakigun bakarra da erratzailak anitzek utzi izan mutela talako tradicionalara erratzeari, ba lurrin horri esker. Baina badiludi, ba igualden gutienez hasierako moda, esan bezala erdibidean geratu dela, basalmentak salmentak esan eh, dakoa, ba apaldu baitira, eh, azken urtean. Nola da bila intzuzen ere sektorea Egeuskal Herrian? Ba, azta loraldia bizita, bizitu izan zuen, aipatu eh, dugun bezala, eta euskal marka bat ere sortu zen, e, Prestige Smoke izenekoa, e, urtebetean, hori eta denda zabaldu zituen euskal herri osoan, baina gainerako marka eta banatzaiekin gertatu den bezala, eren batera, apaldu bituzte, salmentak urtebetean. E, irunen esaterako, hiru denda zeudeniaz, e, laugarren bat beste marka batena, horietariko bi euskal marka horren esku, baina e, iker, bertako arduradunak esplikatu digunez, hasieran egun han 1000 euroko salmentak ukaitetik 300 eurora e, ere ez dira llegatzen gaur egun eta ikusiko mozutan bezala dendak e, itxi besterik ez dituzte egin azken ilabeteetan ez eh? mina 1000 egin dietela dio e, buna izan zen gero bueno ba e, albisto honekin hasi zien salmenta gaisten hasi salmentak e, Gastein ta, ta bueno, eh dendakia hasia hasiera ba, gutxinakaba itxitzen. Irunen e, lauden da senden, orain gu bakarrik gatzen den gea. Donostin basegosten beste hiru pare bat e, marka eta ebai itxin dute eta Bizkaian badakigu ba bazeo ba, beste, beste marka batzuk ta ta bainek ez dakit Bizkaian zenbat denda geratzen dieen bueno injustizia handi bat da es azkenian e, tabako tradisionalaken 50 urte baino gehi hartu dituzte ba estudiak egiteko eta bueno baia ja, jakinez kanzerra prokatzen dola industria hau ba, sei 6 8 urte derramatza ta honezk batek artein beste estudio. Ez dut grau, la, eh, omsek, bai, ba, esatik ditu, ba, bere estudiak, ba, dituz, erakustia? erakuste bere bere, bere eta seinek dirijetzen duen edo eramaten ditu homseko e, ba, albiste albistobek es ba gure iritziz e, ba, industria ba, potente bat bere lobikin, induse farmaceutikoak eta ba esaio esaio beraille gustatuarrelako e, produktuak ba kompetentzia delako e, ba beste parteekin e, nikotinako txiklekin, ta sprayekin ta horrelako gauzekin es Bueno, ba, ikusten duzu eh? beraz ba, nora begiratzen duten, bai munduko osasunaren erakundeak ba ematen bituela, baina bere ustez, beno, horratzean ba, industria farmaceutikoa dago argi dago, jende anitzek esan bezala utzi butela ohiko e, tabakoa eta tabakoa tradizionala, ba, lurrin horri esker. E, modu batean zein bestean, eh cigarro elektronikoen sektorea kordaintzen bituen inposak Ba, zehazten duen araundi, argi egonen denean, dena bere onera itzuliko dela uste dute. E, negozio berria izanik, ba, uniontan inoarez baita fidatzen eta tabakoaren multinazionalek ere pisa pixaundia dutela Hortan, e, modu baten zein bestean, aipatukesto fa Eusko Jaurlaritza bien bitartean ez sigarreta elektronikoen errealitatea arautu nahi handa bilela, haien publizitatea, salmentak, nun erabili daiteken edo vapeatu edo erre daiteken, e, tabakoaren parekoak ezarri nahi dituztelarik, eh? Tabakoa bezain kaltegarrias bada ere, Eta kaltegarria denik ere, segurtatzen duen ikerketa zientifikoerik ez badago ere, ma kontrakoa bionikerketarik ere ez baitago. Eta esan bezala, ina, inorrez da, eh, fidatzen. Koluna usia, mirezke. Zuri.